Să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, Coloseni 1 cu 9. Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, Efeseni 3 cu 19. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință, Osea 4 cu 6. Cunoștința de Dumnezeu este pomul vieții de care, împărtășindu-se cel curat, rămâne nemuritor. Talasie Libianul Cunoștință numesc nu înțelepciunea firească, ci știința neînșelătoare despre Dumnezeu și despre cele dumnezeiești, prin care cel ce iubește pe Dumnezeu se înalță spre dumnezeire prin Duhul Sfânt, Teognost. Cunoștința adevărată se face asemenea cerului, adică scaun de Domnia lui Dumnezeu. Isichie Sinaitul. Calea spre cunoștință este neprihănirea și smerenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Isichie Sinaitul. Al cunoaște pe Hristos înseamnă a viețui în neprihănire și cel ce viețuiește în păcate nu cunoaște pe Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur Dacă nu vei fi doritor de lucruri deșarte, vei cunoaște toate. Păstorul lui Herma Sufletul care nu și-a agonisit cunoștința de Dumnezeu nu poate să se mântuiască sau să se unească cu Dumnezeu. Sfântul Antonie cel Mare dacă cineva se va cunoaște pe sine însuși, va cunoaște pe Dumnezeu, iar cel ce va cunoaște pe Dumnezeu se va asemăna cu Dumnezeu. Clement Alexandrinul Nimic nu este mai de trebuință și mai de folos decât cuvântul drept și decât cunoștința, căci de aici vin frica de Dumnezeu și dorul după el. Teognost 1100 E primejdios să noți îmbrăcat cu toate hainele. E primejdios să te atingi de lucrurile duhovnicești când ai o patimă oarecare. Sfântul Ioan Scărarul Cine cunoaște pe Dumnezeu și se cunoaște pe sine, nu învinuiește pe nimeni pentru păcatele sale. Sfântul Antonie cel Mare Cel ce a împreunat făptuirea cu cunoștința este un plugar vrednic de laudă, care își udă ogorul sufletului din două izvoare limpezi, căci cunoștința n ființa tânără prin contemplarea celor mai înalte, iar făptuirea omoară mădularile cele de pe pământ, desfrânarea, necurăția, patima, poftirea. După omorârea lor, odrăslesc frumos florile virtuților, rodind roadele Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, Blândețea în frânarea și acest înțelept plugar, după ce și-a răstignit trupul său, împreună cu poftele și patimile lui, va zice, împreună cu propovăduitorul de Dumnezeu, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Sfântul Teodor. Sufletul nu se poate întinde niciodată după cunoștința lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu se va atinge de el, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dă mai multă încredere vederii decât auzului Sfântul Chiril al Ierusalimului. Caută pe Dumnezeu măcar atât cât cauți copilul tău sau banii tăi pierduți. Sfântul Ioan, gură de aur. Firește că nu poate fi decât desăvârșit cel care a cunoscut desăvârșitul, iar acesta este același lucru cu a cunoaște pe Dumnezeu. Clement Alexandrinul Calea spre cunoștință este smerenia, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Calea cunoștinței lui Dumnezeu este bunătatea, Sfântul Antonie cel Mare. Definirea cunoștinței, a te uita pe tine când te gândești la Dumnezeu, diadoh al foticei. Așadar, deșert sunt toți cei ce doresc și Cer să știe tainele cele ascunse ale lui Dumnezeu și cunoștința celor viitoare și descoperiri, mai înainte de a asculta și a trăi poruncile Domnului. Nicodim Aghioritul Noi suntem în lumea aceasta ca într-o școală. Am primit mintea și ochiul pentru a ajunge la cunoaștere și prin aceasta suntem chemați al cunoaște pe Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare Una este cunoașterea lucrurilor și alta cunoașterea adevărului. Pe câtă diferență este între soare și lună, pe atât e mai folositoare a doua decât prima. Sfântul Marcu, Ascetul Viața de aici e un somn adânc al neștiinței, Clement Alexandrinul cu cât privirea noastră va fi mai ascuțită, cu atât vom cunoaște cât de departe suntem de cer. În felul acesta, cu cât propășim mai mult în virtute, cu atât mai mult ne învățăm să cunoaștem cât de mare este distanța între Dumnezeu și noi. Sfântul Ioan Gură de Aur Cunoștința lui Hristos ne vine prin curăția sufletească. Cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cunoștința să-ți fie dar inima și cuvântul adevărat lăuntric să-ți fie viața. Pomal acestuia făcându-te și rod dobândind, vei culege totdeauna aceste plăcut lui Dumnezeu, de care șarpele nu se atinge și înșelăciunea nu o strică, de care Eva nu se amăgește, ci rămâne în curăție feciorească și mântuirea se arată. Epistola către Diognet Cu cât se apropie cineva mai mult de Dumnezeu, cu atât se vede mai păcătos. Ava Dorotei Din dragostea sinceră se naște cunoașterea naturală, Talasie Libianul. Cine disprețuiește cunoștința și se laudă cu ignoranța, acela e ignorat nu numai cu cuvântul, ci și cu mintea, Marcu Ascetul. El ne-a descoperit nouă prin Harul Său, cât de altfel am înțeles toate cele din Scripturi. Sfântul Iustin Martirul A disprețui știința înseamnă să nu te ostenești pentru prelucrarea viei, ci să dorești să te bucuri de rodul ei, Clement Alexandrinul. Cunoștința cea bună și lucrătoare se naște prin înfrânare și iubire. Sfântul Maxim Mărturisitorul Atâta timp cât nu ne liberăm de lucrurile din afară de Dumnezeu, nu putem să primim în noi cunoștința lui Dumnezeu, Sfântul Sile cel Mare. Cei stăpâniți și înșelați de obicei nu mai simt absurditatea lui și au nevoie ca alții să-i învețe. Sfântul Ioan Gurădeaur Dacă cineva nu a primit de la Dumnezeu Marele Har de a înțelege cele spuse și săvârșite de profeți, el nu va folosi nimic dacă va crede că spune cuvintele și faptele profeților. Sfântul Iustin Martirul Mărăcinii răutății și neștiinței împiedică cunoștința duhovnicească, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Creștinul este dator să se străduiască să-L cunoască pe Dumnezeu și să recunoască în El pe Creatorul, Binefăcătorul, Sfințitorul și Judecătorul Său și numai Lui să-i slujească cu toate puterile. Învățătură de credință ortodoxă Dacă vrei să dobândești cunoștința adevărată și încredințarea neîndoielnică despre mântuire, Străduiește-te mai întâi să rupi legăturile păcatului și ale poftelor, teognost. Inima curată aduce mintea în stare de a cunoaște. Curăția inimii este temeiul cunoștinței noastre duhovnicești, Sfântul Simeon. Necunoașterea este o orbire de bunăvoia sufletului, Sfântul Antonie cel Mare. Precum cel ce stă pe malul mării, atâta timp cât se gândește în afara apei, vede tot ce se petrece în jurul lui și privește întinsul mării, iar când începe să intre în apă și să se afunde în ea, pe cât intră în adânc pe atât nu mai vede nimic din ceea ce este în afară de ea, tot astfel și aceia care s-au făcut părtași lumii duhovnicești, cu cât propășesc în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât mai mult încep a nu vedea ceea ce este în afară de Dumnezeu. Sfântul Simeon, noul teolog Trebuie să examinăm mai atent și mai des sfintele adevăruri ale credinței. După cum soarele își trimite lumina binefăcătoare asupra plantelor, cu atât mai mult cu cât sunt mai întoarse și mai deschise către el, tot așa și învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor cu atât mai mult cu cât inimile și mințile lor sunt mai deschise spre ea. Fericitul Augustin! Să urmăm exemplul albinelor. Ele nu se așează pe orice floare. Culegând trandafiri, să ne ferim de gimpi, Sfântul Vasile cel Mare. Filozofia este împreunarea bunelor moravuri cu cunoștința despre cel ce este. Hristos singur a arătat desăvârșit cu faptele și cu cuvântul adevărata filozofie. Sfântul Nil Ascetul Să cauți zilnic fețele sfinților și să te înviorezi de cuvintele lor, didahiile. Cu cât se îngrijește omul mai mult de cunoștința celor văzute numai prin simțire, cu atât își strânge mai tare în jurul său neștiința de Dumnezeu, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cunoștința sporește pe măsură ce fiecare se preface intrând în unire cu harul îndumnezeitor. Într-o persoană desăvârșită nu va mai rămâne loc pentru inconștient, în ghilimele. Totul va fi pătruns de lumina dumnezeiască. Sfântul Simeon, noul teolog. Cunoașterea lui Dumnezeu este înnăscută în om, Sfântul Ioan, gură de aur, 1139. Prima lege în noi care ne-a adus la Dumnezeu prin cele văzute este rațiunea. Sfântul Grigorie, teologul Felul cunoașterii existenței lui Dumnezeu prin descoperire e mai sigur și mai prețios, fiindcă această cunoaștere ne-o dă Dumnezeu însuși și mintea noastră nu se mai îndoiește. Apoi, pe când în descoperirea dumnezeiască cunoștința existenței lui Dumnezeu, Pleacă de la credință ca să ajungă la cunoaștere, în aflarea existenței lui Dumnezeu pe calea firii, mintea pornește de la cunoaștere, spre a ajunge la credință. Sfântul Vasile cel Mare Așa cum o albină înțeleaptă culegem ierea din flori, astfel și tu, prin lectură bună, dobândeșteți leac pentru suflet. Sfântul Efrem Sirul Răul se naște din neștiință, iar binele care mântuiește sufletul este cunoașterea lui Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. O bună neștiință este mai bună decât o reaștiință, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cât de bine se aseamănă cu ochii bufniței cei ce se îndeletnicesc cu înțelepciunea de șartă. și bufnița are o vedere ascuțită, noaptea, dar îndată ce începe să lumineze soarele, ea se întunecă și ei dau dovadă de o foarte silitoare înțelegere pentru teoriile de șarte. Dar când este vorba de cunoașterea luminii adevărate, înțelegerea lor se întunecă, Sfântul Vasile cel Mare. Din neștiință se naște tot răul și sufletul necunoscând pe Dumnezeu și binele va iubi păcatul și îl va înfăptui. Sfântul Anton cel Mare Zidirea ne duce ca de mână la cunoașterea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă vrem ca sfatul lui Dumnezeu să rămână închip stabil și hotărât în sufletele noastre, urmează ca mai întâi să se împrăștie toate judecățile omenești care sunt în noi Sfântul Vasile cel Mare. Nu te s să aduni cele folositoare din citit. Sfântul Nil Sinaitul Cel care crede că știe tot nu are dragoste. Sfântul Maxim Mărturisitorul 1150 Cunoașterea lui Dumnezeu pe calea firii s-a dat oamenilor, nu prin glas, ci prin așezarea făpturilor la mișloc, pentru că cel înțelept și cel fără minte, cunoscând cu privirea frumusețea celor văzute, să se ridice la Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bun este numai omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. Nu e cu putință al cunoaște pe Dumnezeu fără credință, Sfântul Ioan Gură de Aur. Natura omenească este neîndestulătoare în oricare formă pentru a-L căuta pe Dumnezeu și a-L descoperi în puritate, fără ca ea să fie ajutată de acela pe care îl caută, origen contra lui Cels. Domnul nu apare tuturor la fel. Începătorilor le apare în chip de rob, celor ce pot urca pe muntele schimbării la față, în chipul pe care l-a avut înainte de a fi lumea. Sfântul Maxim Mărturisitorul Singuri credincioși sunt judecători drepți ai faptelor. Sfântul Ioan Gurădeaur Acest a vedea pe Dumnezeu nu este numai acea certitudine a locuirii lui Dumnezeu în lăuntru nostru și nici numai directă părtășie duhovnicească cu Dumnezeu, ci ea începe... Prin dezvoltarea vederii dumnezeieștea, cunoștinței, prin luminarea ochilor, inimii. Sfântul Grigorie de Nisa Studiul cunoașterii de noi înșine să-l pune mai presus de orice alt studiu. Cea mai folositoare din toate cunoștințele este aceea care ne dă noțiuni despre noi înșine și ne învață să ne conducem. Sfântul Ambrozie Cunoștința este zestrea sufletului, tertulian. Atât patimile, cât și grijile lumii, sunt o boală a nevoie de vindecat care tulbură și acoperă ochiul minții, teofilact. Să ieși din materie ca dintr-un al doilea pântece întunecat al mamei și atunci vei înțelege cele nemateriale și duhovnicești, teognost. Cunoașterea lucrurilor dumnezeiești este adevărata filozofie. Sfântul Ioan Gură de Aur Duhul sălășluiește acum în noi și în străduința după Duhul, calea către deplină cunoașterea lui Dumnezeu ne este deschisă. Sfântul Grigorie Teologul Cel ce nu știe ceea ce trebuie nu știe nimic. Sfântul Ioan Gură de Aur o, ce știință frumoasă e să știi iubii pe Dumnezeu, Sfântul Alfons de Liguri. Știința care se ocupă cu mântuirea sufletului este cea mai necesară dintre toate, Sfântul Alfons de Liguri. Ferice de acela care te cunoaște pe tine, Doamne, deși altele nu le știe, Fericitul Augustin. Credința este temelia cunoașterii duhovnicești. Clement Alexandrinul